За труди. От хазяїн. Хоч який п'яний був Нестор Просяник, відчув смертельну небезпеку посуну від себе паку. За які труди? Що ви мелите? Я нічого, ніяких трудів, чесною працею. Згідно з відпрацьованим планом, Топчий трохи змінив кут нахилу. Вважайте, що це аванс. Ми знаємо відтоді, від німців, вас і не турбували, але тепер. Та вам і нічого такого, служче дрібниця. Кров відлинула від обличчя Просяника. Воно було бліде, брескле, тремтіло, неначе сколихнутий холодець. Він рішуче підвівся. Ви мене з кимось сплутали. Я чесно служу радянській вітчизні, як її митець. Киньте, не на трибуні. Ми все знаємо, тільки ми вас завербували. Ніхто мене не вербував. Просяник злякано оглянувся, чекав ще чогось, може, значно гіршого, рвонувся до дверей. «Стій!» – приштилив його до дверей гострим окриком топчий. «Якщо ти десь, хоч слово, пришиємо, знайдемо під землею!» Просяник удав, що поспішає до власного номера, боявся, що його застрелять, Вибіг на третій поверх, іншими сходами спустився вниз і вилетів з дверей готель на вулицю, трохи не збивши з ніж швейцара. Пробігши у вечірній сотіні метрів двісті по вулиці, повернув за і налетів на зустрічного, високого, цибатого чоловіка. «Де тут у вас МГБ?» Той рвонув від нього вбік. Просяник пішов далі. Ноги раптом аж тепер стали важкими-приважкими. Посеред сторінки написано «Приписка». Олег подивився на окладинку зшитка, це саме слово, тільки слов'янською в'яздю, вимережено і на ній. Але приписка починалася аж тут, і починалася з примітки. Написано за документами дозволеними та свідченнями очевидців, діставших помилування та потерпілих. Запунктоване не стверджено підписом настоятеля церкви Святого Миколая з причини зайвих припущень та навмисних, Звинувачень осіб нам недозволених, тому підлягає спростуванню на новому папері. Чорновиком користуватися в стінах Святої Церкви, діставшим на те дозвіл. 1790-й Н. Квач. З того випливало, що було два літописи, звершені Квачем. Перший – той – з якого Чорний надіслав Зайченку до Києва уривок, писаний високим штилем, сповнений патріотизму, високих поривів, поетичний, який Василенко, коли Олег читав уривки в академії, назвав «другим словом у полку Ігореві». І ще один, писаний за завелінням настоятеля церкви Святого Миколи, вже без сумніву покатоличеної, септо «на замовлення». Аж 1790 року, котрий, однак, не влаштував місцевих церковних ієрархів. Отож, мав бути ще й третій текст. І не зберігся жоден? І знову чорні дзвони в серці. Не пам'ять, не пам'ять. Хто ж його нищив? Навіщо? Далі йшли, власне, документи, приписки. Багато парафіян церкви Святого Миколая, неповолі ставши гайдамаками, спокутуючи гріхи судіяні, на сповідях тайних признавалися. В 1772 році, в день Святого Ніколая Літнього, Каліка, грішник, козак-низовик, тодін, кравець із села Головківка, в келії Святого Отця Онуфрія сповідавшись, мовив. Не з волі власної панів Кривдив, а з дозволу настоятеля монастиря Святої Мотрони Мелхіседека та з наказу полковника Смілянського батька Максима. Опріч тоді накравця багато інших козаків та з братії Мотринського монастиря доказують, що й гумер монастиря Святої Мотрони Мелхіседек наводив людей на бунт проти унії за віру православну. Також він прикохував у монастирі для справи тої свого племінника як послушника, а згодом отамана війська Холодного Яру і Гетьмана. Чернець монастиря Святої Матрони, колишній гайдамака Козир, архипі Селамельники, на допиті у росіян в серпні року 1768 полковнику Протасіву мовив не з власного розсуду, а за повелінням ігумена монастиря Мотронівського люд православний за віру і волю став. Ще задовго до того велеповного року 1768-го ігумен Мотронівський, взявши під захист банітованого козака Максима в послушники власне джурою під прізвищем Доленчук. Потім ігумен відправив Максима під прізвищем «Страшний на Запорожжя», де за кошти монастирські утримувалася монастирська козача сотня. Козаки добірні і бойної справи навчені досконали. Максим там удосконалював свій хист в керуванні сотнею. Коли жляхи уніяти почали надто допікати Мотронівському монастирю, сотня з Максимом Страшним була покликала на захист. Далі Чернець-Козир-Архип, колишній Гайдамака, оповідав про Семена Неживого, Івана Вусача, про Гайдамаків у Бужині, в Суботові та Боровиці, та про першу, попередньо, для впевнення в своїй силі налогу на Черкаси та Канів. У примітці ж зазначено, що окрім оповіді Козиря, Серед паперів монастирських про зварювання Мелхісадеком посполитих та козаків до повстання нічого не сказано. Навпаки, в тих паперах знайдено послання до братії монастирської за не приставати в гайдамаки. Олег подумав, що ігумен Мелхісадек був людиною обережною і далекосяжною. Адже потім, коли на позов шляхти російський уряд потягнув Мелхісадека до суду, то нічого не міг довести, оте послання було єдиним документом, і воно свідчило на його користь, і врешті-решт послужило до його виправдання. Далі чернець-літописець писав, «З людського відомо, що поляки та росіяни знищили увесь рід залізняків, щоб нічого не залишилося в пам'яті людській від гетьмана Максима, спалили всі церковні реєстри, де про рід залізняків йшлося».